פרק ה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צהב את בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא